Bismillahir Rahmanir Rahim. Qardaşlar, hicam haqqında soruşurlar. Deməli, hicam xəstə adama küpə salıb qan almaqdan ibarət müalicə üsuludur. Yəni müalicə məqsədi ilə baş, kürəy, ayaq və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq. Hicam oxusunda Peyğəmbər sallallahu belə buyurmuşdur: müalicə üçün istifadə etdiyiniz dərmanların ən üstünü qan aldırmaqdır. Yenə bir hədisdə o buyurmuşdur. Üç şeydə şəfa var. Bir için baldır, qan aldırmaqdır və müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaqdır. Hər iki hədisdən aydın başa düşülür ki, qan aldırmaq xəstəliyin müalicəsi və xəstənin şəfa tapması üçün Ən gözəl vasitələrdəndir. Yaxşı, bəs bunu ayın nisəsi, ha, belə həftənin hansı günlərində etmək lazımdır ki, onun faydası olsun. Məyər istənilən vaxt bunu etmək xəstəyə fayda verirmi? Bu sualan cavabını indi deyəcəyimiz hədislərdə tapacaqsınız. İbn-i Omar radiyallahu anhəmə rabat edir ki, Peyğəmbar sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ac qarına qan aldırmaq çox faydalıdır. Onda şəfa və bərəkət vardır. Qanaldırmaq ağılı və hafizəni gücləndirir. Odur ki, Allahın bərəkətinə nail olmaq üçün həftənin dördüncü günü qanaldıran. Həftənin çərşənbə cümə, şənbə və bazar günlərində qanaldırmaqdan çəkinin. Həmsin həftənin birinci və ikinci günlərində də qanaldıran. Belə ki, Allah, Əyyub aleyhissalamı çərşəmbə günü xəstəliyə mübtəla etmiş, sonra da həftənin ikinci günü ona şəfa vermişdir. Başqa bir hədistə Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anh, demişdir. Peyğəmbər s.a.v. qəməri aylarda ayın 17-si, yaxud 19-u və ya 21-i qan aldırardı. Bu iki hədistə bizə aydın olur ki, Sünniyə müvafiq qaydada qan aldırmaq istəyən kimsə bunu qəməri aylarda ayın 17-si yaxud 19-zu və ya 21-i ha, belə həftənin birinci, yaxud ikinci və ya dördüncü günlərində etməlidir. Birinci hədisdə hicamə ilə bağlı bir incəlik də var ki, bu da az qarına qan aldırmaqdır. İbnülqəy İmrahim Allah deyir ki, tox qarına hicamə etmək xəstəliyəm ələ gətirə bilər. Hicamə ilə bağlı sizə məraqlı bir məlumat da verək biləsiz. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, mən İsra gizəsində hər dəfə mələklərdən ibarət bir toplumun yanından keçərkən, onlar mənə, ey Muhammed, ümmətinə hicamə etməyi buyur deyərlər sonda bir məsələyə diqqət verməyinizi istəyirik. Söhbətin əvvəlində nəql etdiyimiz hədislərdən birində üç şeydə şəfa olduğunu və bunlardan birinin müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basma olduğunu dedik. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dağ basma haqqında müxtəlif rəvayətlər var edilir. Onlardan bəzisində bədənə dağ basmağın qadıqan edildiyi, bəzisində isə caiz olduğu xəbər verilir. Bu hədisləri necə cəm etmək olar? İbn-i Oqeym Rahimullah, Zadül bu hədisləri cəm edib demişdir. Bədənə dağ basmaq xüsusunda varid olmuş hədislər dört qismə bölünür. Birincisində Peyğəmbər s.a.v.in bunu elədiyi, ikincisində onun xoşlamadığı, üçüncüsündə bunu tərk edəni tərifləməsi və dördüncüsündə bunu qadağan etdiyi xəbər verilir. Allaha həm də olsun ki, bu hədislər arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Peyğmber s.a.v.in bunu etməsi bu əməlin caiz olmasına dəlalət edir. Bəyənilməməsi isə qadağan edilməsinə dəlalət etmir. Onun bu əməli tərk edəni tərifləməsi, onu tərk etməyin daha əfzəl olması deməkdir. Qadağan edilməsi isə zərurət olmadığı da bunu etməyə aiddir. İbn-i Qeym sözü burada tamamlar. Subhanəkə Allahümme və bihamdik. Eşhedu en la iləhə illə ənt. Estağfiruka və atubu ilyik.